Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 19 Când la sfârșitul secolului 6 călugării conduși de abatele Donatus vine să se instaleze în Spania, în împrejurimile Valenției, ei aduc și o mare cantitate de cărți, făcând din mănăstirea lor un centru de studii important, comparabil cu centrele pe care le cunoscuseră în Africa. Ei îi vor ajuta pe clericii din Spania să lupte contra arianismului. Închid ghilimele în paranteză pe mare punct Rișe. Închid paranteza. Pentru istoria culturii, supraviețuirea prelungită a clasicismului la Cartagina n-a fost lipsită de importanță prin faptul că această regiune nord-africană a ghilimele exportat, închid ghilimele erudiți și manuscrise, în Spania, în sudul Galiei, în Italia meridională. Ea și-a adus contribuția apreciabilă la pregătirea atmosferei și condițiilor de lucru ale umanismului medieval de mai târziu. Totuși, importanța regilor vandali pentru promovarea vieții culturale a fost minimă singurul dintre regii germanici ai acestei perioade, care a manifestat într-adevăr și în mod consecvent un respect pentru tradițiile. Culturale ale Antichității, salvând de la distrugere monumentele romane, protejându-i pe oamenii de cultură, subvenționând școlile de gramatică și retorică, și alegându-și drept consilieri romani personalității de talia unor Bötis și Cassiodor, a fost teoderic. Educat la curtea Bizanțului, în paranteză unde rămăsese ca o statec până la vârsta de 18 ani, închid paranteza, inițiat deci și în cultura greacă, preocupat de a da o educație clasică și membrilor familiei sale, interesându-se de astronomie și de studiul fenomenelor fizice și delectându-și spiritul cu lectura maximelor înțelepților antichității. Teoderica, personificat în epoca de început a evului mediu, imaginea platoniciană a unui ghilimele, rege filozof, închid ghilimele. Astfel că sub dominația ostrogoților în Italia nu s-a schimbat aproape nimic în viața economică, administrativă sau intelectuală. În regatul Ostrogot scrie epigrame profesorul de retorică Enodius, devenit episcop de Pavia. În serviciul regelui Atalaric, în paranteză 526-534, închid paranteza, se afla Arator, Autorul poemului de Actibus Apostolorum, care a cunoscut o popularitate excepțională timp de câteva secole. Fumare.Lot putea, deci, afirma că, ghilimele, dominația goților n-a contrariat într-un nimic soarta literelor latine. Se poate spune că le-a fost chiar mai favorabilă decât dominația bizantină. Închid ghilimele. Permanența tradițiilor păgâne Mentalitatea religioasă creștină este o trăsătură caracteristică principală a omului evului mediu. Ca atare natura și evoluția ei este indispensabilă înțelegerii unor aspecte de fond ale culturii medievale. Dar în creștinism, ca și în toate religiile universaliste, supraviețuiesc în doctrină și în ritual numeroase tradiții păgâne orientale și greco-romane. Creștinismul fiind un fenomen cultural și un exemplu de sincretism prin excelență, doctrinele sale fundamentale și multe dintre rituri sunt comune multor religii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Primele elemente derivă din epoca neolitică, în paranteză, probabil chiar paleolitică, închid paranteza, credința într-o lume și o forță supranaturală, clasificarea agenților acelei lumini, spirite rele și binefăcătoare, organizarea unor ritualuri, în paranteză, adorația, magia, sacrificiul, rituri funerare, de inițiere, de purificare, etc., închid paranteza, prin care omul își manifesta frica sau gratitudinea față de puterile supranaturale. În paranteză, conform H. Elmer Barnes. Închid paranteza, încheiat notă 1. Astfel, din iudaism, creștinismul a preluat cosmologia, cosmogonia și cronologia. În paranteză, ghilimele. Puncte-puncte. De la facerea lumii. Închid ghilimele, închid paranteza. Ultima, în unele țări, s-a menținut până în urmă cu trei sau chiar cu două secole. Vechiul zeu tribal. Yahveh se scrie y a -H w e -H, a devenit Dumnezeu, al cărui fiu a venit pe lume ca să o salveze. Ascetismul primilor creștini derivă din unele culte ebraice, în paranteză se pare că și Ioan Botezătorul aparținea sectei esenienilor, închid paranteza. Cărțile sacre ale evreilor, în paranteză, nu numai Vechiul Testament, ci într-o oarecare măsură și Talmudul și Kabala, închid paranteza, au avut o influență profundă asupra religiei creștine, la fel ca și folclorul ebraic, în paranteză, legenda creațiunii Apotopului și altele, unele legende fiind de îndepărtată origine babiloniană, închid paranteza. Grecii au împrumutat creștinismului doctrina stoică a austerității și elemente de neoplatonism. O parte a ritualului creștin își are originea în misteriile grecești. Ritul cel mai sacru al Euharistiei a fost fondat de apostolul Pavel după modelul misteriilor eleusine, așa după cum botezul și liturgia creștină, atât de spectaculoasă, au apărut mai întâi în lumea elenistică. Din Persia se pare că provine un element religios care a avut cea mai mare influență asupra gândirii creștine, credința într-o lume de dincolo, ca loc de răsplată sau de pedapsă pentru faptele omului pe lumea aceasta, care este un teren al luptei dintre principiile binelui și răului. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele pentru prima oară în istoria omenirii, viața viitoare devine obiectul unui interes care captivează atenția. Înainte de a fi fost influențați de persani, grecii și romanii credeau într-un fel de plicticoasă și indiferentă viață de dincolo, în care oamenii n-ar fi nici fericiți, nici nefericiți, deși unii păcătoși trebuiau să-și primească pedapsa cuvenită. Escatologia persoană a făcut din lumea de dincolo o avertizare pentru conduita în această lume. De acum încolo, indiferența nu mai era cu putință. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza încheiat notă 1. Ideea creștină a nemuririi sufletului este, prin urmare, originară din Persia. Prin mitraism se scrie mâi h r a -i -s -m. A venit și simbolismul luminii și întunericului, asociate cu binele și respectiv cu răul, de asemenea, fixarea datei nașterii lui Hristos la 25 decembrie, sărbătoarea zeului Mitra, se scrie mâit sau instituirea zilei de sărbătoare duminică sau unele rituri de origine mitraică, în paranteză, aprinderea lumânărilor, trasul clopotelor, etc., închid paranteza. În fine, unele obiceiuri din manicheism, ca renunțarea la a consuma carne, au persistat mult timp în unele regiuni ale Europei, în paranteză, la Catarii din Italia, la Albigenzii din sudul Franței sau la secta bulgară a Bogomililor, închid paranteza. Geniului roman, în sfârșit, îi datorează creștinismul spiritul de organizare și de administrare. Dreptul roman, adaptat la situații de ordin religios, a devenit în parte dreptul canonic al bisericii apusene medievale. Succesul imediat și rapid răspândire răspândirea a noii religii s-au datorat acestui sincretism, la care s-au adăugat, desigur, și alte cauze, pe lângă cele binecunoscute de natură socială ca persecuțiile și martiriul multor creștini, fapte care au atras atenția, compătimirea și simpatia asupra acestei ghilimele secte, închid ghilimele, austeritatea vieții și comportamentului primilor creștini și îndeosebi a căpeteniilor religioase. Principiul etic, atunci practicat consecvent al ajutorării aproapelui, renunțarea de a participa la viața politică locală, a uneia sau altei țări, pentru a adresa în schimb un apel de solidaritate umană universală, mai ales sub influența cosmopolitismului stoic. În paranteză conform, H. Elmer Barnes, se scrie b r n s, -S închid paranteza. Numeroase și variate credințe și superstiții păgâne au supraviețuit ori s-au infiltrat pe parcurs în doctrina coerent constituită a bisericii, în paranteza conform Arthur Weigel, se scrie w e i g a l, -L închid paranteza. Unul din elementele cele mai interesante și ilustrative pentru unele similitudini cu alte religii este doctrina, ghilimele, imaculatei concepțiuni, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Născut de o fecioară, deci nefiind conceput ca toți oamenii, asupra lui Isus nu apasă povara păcatului originar. Nu se cunoaște cu certitudine nici prenumele fecioarei. Mamele multor zei sau eroi, semidivini, poartă nu prenume, care nu sunt decât variante ale prenumelui Maria. Mira se scrie mă în paranteză Adonis, închid paranteza. Maia, în paranteză Hermes, închid paranteza. Miriam se scrie măy gre râi amă. Maia, în paranteză Buddha, închid paranteza. Maritala, în paranteză, Krishna, închid paranteza, etc. Ghilimele. Putem deci presupune că prenumele mamei lui Isus a fost uitat și că i s-a substituit unul simbolic. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Încheiat notă 1. Legenda lui Isus, ghilimele, zămislit de Sfântul Duh, închid ghilimele, începe să circule la 60 de ani de la crucificarea lui. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Primul document creștin în care legenda apare este Evanghelia lui Luca, datând din jurul anului 100, în paranteză a lui Matei dintre 100-110, a lui Ioan dintre 100-160, închid paranteza încheiat notă 2. Succesul acestei legende este perfect explicabil. Mitologiile greacă, egipteană, chineză, persană, precum și tradițiile populare, relatează numeroase cazuri de nașteri miraculoase ale unor zei, eroi semidivini și chiar a unor persoane istorice, uneori datorite unirii unui zeu cu o muritoare, de obicei o fecioară, în paranteză ca în cazul lui Atis, se scrie a t -i -s. Ra, se scrie R-A, Apis, Acepsut se scrie H-A-T-S-H-E-P-S-U-T, Amenofis, trei roman, Perseu, Zoroastru, Laozi, Cirus și chiar Iuliu Cezar, închid paranteza. În antichitate se credea că este cu putință ca o femeie să rămână însărcinată prin simpla apropiere a unui zeu, după cum menționează și Plutarh. Vezi, notă 1. Citesc notă 1 care mai precizează că o asemenea concepțiune are loc prin ureche. Într-adevăr, în unele picturi medievale, este reprezentată o rază de lumină pătrunzând în urechea fecioarei, ghilimele, iar tertulian stabilește că Isus a fost conceput de o rază de soare căzută asupra fecioarei. Închid ghilimele în paranteză a mare punct, va Închid paranteza încheiat notă 1. În cazul lui Isus, legenda a fost predicată timp de secole, într-un mod foarte vag, și fără a-i se da o atenție sau o considerație deosebită, căci nu din momentul nașterii, ci din cel al botezului, începuse viața divină a lui Isus. Locul în care s-a născut Isus într-un staul a fost reprezentat mai târziu ca o grotă, întrucât obiceiul păgân era ca idolii să fie plasați în grote, în paranteză Hermes și Mitra erau chiar născuți în grote, închid paranteza. Episodul din biografia lui Isus al retragerii timp de 40 de zile în deșert era un rit obișnuit de meditație inițiatică, în paranteză pe care îl practicaseră și Zoroastru și Buda, închid paranteza. Și minunile care îi se atribuie lui Hristos au antecedente în tradițiile păgâne, unde eroii semidivini, în paranteză și cu atât mai mult zeii, închid paranteză, făcuseră minuni mai multe și mai spectaculoase decât, de exemplu, învierea lui Lazar, în paranteză, Evanghelia lui Ioan, 11 roman, 17, 44, închid paranteza sau a vindecării fiului văduvei, în paranteză Evanghelia lui Luca, 4 Roman, 26, închid paranteza, care sunt fenomene explicabile de vindecare sau de moarte aparentă. Dionisos, făcuse aceeași minune ca Iisus la anunta din Cana Galilei, de a preschimba apa în vin. Despre Plotin și despre filozoful neopitagorician Apolonios din Tiane, se scrie grec Anuie, se spunea la fel ca despre unii dintre primii sfinți, că făcuseră multe minuni. Minunea în pâinilor o făcuse și un alt personaj biblic, în paranteză, Cartea 2 Roman a Regilor, 4 Roman, 42, 44, închid paranteza. Iar vindecarea despre care vorbesc evangeliștii Luca și Ioan, de diferite boli, în paranteză friguri, orbire, epilepsie, neurastenie, alienare mentală) închid paranteza, este un fenomen care nu contrazice legile naturii. Misterul Trinității, în paranteză, Dumnezeu este o singură natură în care subzistă trei persoane distincte, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, închid paranteza, nu apare deloc în Vechiul Testament și nici Isus nu vorbește despre el niciodată. Ideea Trinității atestată în simboluri, liturghie și rugăciuni n-a fost adoptată de biserică decât la trei secole după moartea lui Hristos, în paranteză și confirmată în secolul IV de concilul din Niceea, închid paranteza. Doctrina este legată de mistica cifrei 3, despre care Aristoteles spunea că, ghilimele, ea este totul și închide în ea toate dimensiunile posibile, închid ghilimele, de asemenea, Pitagoreicii o adoptaseră afirmând că întregul univers și toate elementele care îl compun sunt determinate de această cifră. Egiptenii își clasau divinitățile în grupuri de câte trei, iar în teologia indiană, trona, trinitatea, Brahma, Shiva, Vishnu, conceptul atât de nedefinit de Duh Sfânt se regăsește cu sensul de ghilimele, suflu al vieții, închid ghilimele. Neuma, la unii filozofi greci, în Vechiul Testament, în paranteză ebraică, Ruach, închid paranteza, unde este imaginat asemenea unui vânt care dă viață Universului și primului om. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, închid ghilimele, în paranteză, facerea, unu roman, 2, închid paranteza, ghilimele. Și a suflat Dumnezeu în înările lui suflare de viață și s-a făcut Adam ființă vie. Închid ghilimele. În paranteză, Ibidem, 2 Roman, 7. Închid paranteza. Ghilimele. Atâta cât mai este suflare în mine și duh de la Domnul în nările mele. Închid ghilimele. În paranteză, Cartea lui Iov. 27 Roman, 3. Închid paranteza. Ghilimele. Duhul lui Dumnezeu m-a zidit și suflarea celui atotputernic mi-a dăruit viață, închid ghilimele, în paranteză, Ibidem, 33 roman, 4, închid paranteza, încheiat, notă, unu. Aceeași accepție se întâlnește și în alte religii vechi. Alte credințe creștine sunt, de asemenea, împrumutate din tradiții păgâne, astfel cea despre moartea și învierea lui Isus, Gilmele. În multe religii ale timpului, zeii încarnați trebuiau întâi să moară, pentru a reînvia apoi în mijlocul bucuriei generale. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Nici credința mesianică adoptată de creștinism nu era deloc ceva nou. În afară de străvechea ei prezență în sânul societății ebraice, ideea venirii pe lume a unui mântuitor se regăsește și în alte religii orientale. Zeul babilonian Marduk. Se scrie m a r -d -u k -a. Era așteptat ca un salvator. Religia mazdeiană vorbea despre un mântuitor care trebuia să pună capăt domniei lui Satan. În același scop se reîncarnase și Krishna. se scrie k p r -i -n a iar în Egipt, încă din jurul anului 2200, înaintea ei noastre, datează o profeție care anunța venirea unui salvator. În paranteză, în această ordine de idei se știe că atât de populara religie a lui Osiris și Isis, care avea numeroși adepți și la Roma, a exercitat o puternică influență asupra începuturilor religiei creștine. Închid paranteza. Pentru a înlocui incantațiile reminescențe păgâne, care nu puteau fi nici cum suprimate din mentalitatea populară, clerul a compus rugăciuni, binecuvântări și exorcisme, cărora le-a dat o formulare și un sens creștin. În felul acesta, preotul putea continua străvechile procedee magice păgâne, binecuvânta la masă pâinea și vinul, apoi uneltele de muncă, viile, câmpurile, casa, chiar și patul nupțial, în paranteză, precum și momentul solemn când un tânăr își rădea pentru prima oară barba, închid paranteza. Sau înălța rugăciuni, al căror text era în fond o variantă a incantațiilor magice păgâne, pentru a invoca ploaia, pentru obținerea unor recolte bune, pentru apărarea ugoarelor contra grindinei sau a ravagiilor produse de animale sălbatice, pentru sănătatea și înmulțirea animalelor din gospodărie, pentru protejarea celor aflați în călătorie, pentru alungarea unei boli și așa mai departe. În cele trei secole ale perioadei merovingiene, deci până în jurul anului 751, păgânismul antic a continuat să se mențină sub forma unor culte dedicate unor divinități minore, ale câmpurilor, fântânilor, râurilor, izvoarelor, pădurilor și așa mai departe. Pentru biserica creștină, aceste practici cultice nu însemnau un adevărat pericol, întrucât reprezentau doar niște simple obiceiuri populare. Mai grav însă era faptul că în multe regiuni, mai ales din părțile nordice și cele răsăritene ale Europei, țăranii continuau să adore, chiar în templele ajunse acum în ruină, vechii zei romani, pe Jupiter și Mercur, pe Venus și Diana. Țăranii și servii erau creștini doar cu numele, populații întregi puseseră ghilimele creștinate, închid ghilimele, ca cele saxone de către Carol cel Mare, prin amenințări, teroare și masacre. Opera de evanghelizare a satelor începută abia în secolul V progresa foarte încet și în mare măsură doar formal, cu totul superficial. Nici în orașe nu existau biserici parohiale, decât începând abia din secolul 6 VI sau 7, chiar un oraș de reședință episcopală va mai avea doar o singură biserică așa numită a ghilimele catedrală, închid ghilimele, a cărei catedra, Vezi, notă 1, era transportată de sărbători pe rând în celelalte lăcașuri de cult în care urma să slujească, în paranteză sau să fie prezent, închid paranteza, episcopul. Citesc notă 1. Scaunul, în paranteză de lemn, piatră sau marmură, înalt asemenea unui tron, eventual cu câteva trepte și cu un baldachin, închid paranteza, al episcopului, plasat central în fundul absidei sau mai târziu lateral în corul bisericii. Popular, catedrala a căpătat și denumirea de dom, în paranteză latină domus, ghilimele casă, închid ghilimele, casa prin excelență a lui Dumnezeu și a credincioșilor, închid paranteza, încheiat notă 1. Biserica creștină a primelor timpuri nu avea sărbători și nici nu instituise o zi de odihnă săptămânală, dar, ghilimele, când biserica a devenit instituție de stat, s-a simțit nevoia de a sanctifica anumite date și, mai ales, de a se da o semnificație creștină unor sărbători de origine păgână, care nu au putut fi suprimate. Închid ghilimele în paranteză, idem, închid paranteza. Originea săptămânii de șapte zile era legată, în paranteze la evrei și la alte popoare din Orient, închid paranteza, despre vechiul cult al lunei. În Antichitate, în toate aceste țări, zilele cu lună nouă și lună plină erau zile sacre. În paranteze la babilonieni erau interzise anumite activități în aceste zile, închid paranteza, încât ciclul lor de 14 zile era în mod firesc divizat în două. Ca urmare, evreii au recunoscut cifra șapte ca cifră sacră, atribuind acest caracter și zilei a șaptea a creațiunii, când și creatorul s-a odihnit. De altfel, astronomia antică cunoștea șapte planete, cărora le era dedicată câte o zi din săptămână. Prima era închinată planetei cele mai importante, Soarelui, vezi notă 2. Duminica devenită prima zi a săptămânii evreilor. Ultima era dedicată planetei cele mai îndepărtate de soare, Saturn, pe care religiile orientale o identificau cu un zeu de rău augur, zi nefastă când nu trebuia întreprinsă nicio activitate, vezi notă 1, deci ziua de repaus. Citesc notă 2 La englezi, Sunday La germani, Zontag Ghilimele, ziua soarelui Închid ghilimele, încheiat notă 2 Citesc notă 1 Încât legile lui Moise nu ezită să pedepsească cu moartea un om care nu făcuse altceva rău decât să strângă lemne sâmbăta, în paranteză numerii, 15 roman, 32-36, închid paranteza, sau prevedeau să fie dat morții ghilimele oricine va lucra sâmbăta, închid ghilimele, ori va aprinde focul în locuințele lor, în paranteză ieșirea, 35 roman, 2-3, închid paranteza, încheiat notă 1. Abolind sabatul evreilor, creștinii au ales ca zi de întrunire și de rugăciune următoarea zi, duminica, ziua dedicată soarelui, zi de mult sacră în multe religii păgâne. În paranteză, adoratorii lui Mitra o numeau ghilimele ziua zeului, închid ghilimele, iar creștinii ghilimele ziua domnului, închid ghilimele, în latină dies dominica, închid paranteza. Reminiscența păgână persistă și în decretul împăratului Constantin cel Mare, care a promulgat duminica zi de repaus obligator, numind-o ghilimele, venerabila zi a soarelui. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. În Occident, Carol cel Mare interzicea orice muncă duminica. În Anglia, regii anglosaxoni Ina, Athelstan și Ethelred Interzic ținerea de târguri și practicarea unor sporturi în acea zi, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă 2. Influențe directe ale unor tradiții păgâne persistă și în legătură cu legenda apostolului Petru, ca șef al bisericii apusene, și cu sanctuarul ce i-a fost dedicat, Bazilica Sfântul Petru din Roma, în paranteză conform câmare are punct Dilaisul Barnes. Se scrie B.U.N.S., închid paranteza. Puterea ecleziastică supremă a episcopilor Romei deriva și din faptul că prima bazilică, în paranteză edificată la mijlocul secolului IV, închid paranteza, se credea că fusese ridicată pe locul unde fusese înmormântat apostolul. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. Până la mijlocul secolului al treilea, corpurile apostolilor Petru și Pavel rămăseseră încă înmormântate în catacombe. Încheiat, notă 3. Autoritatea papalității medievale era însă bazată mai mult pe legenda lui Petru ca Gilmele purtătorul de chei, închid ghilmele în paranteză claviger, închid paranteza al raiului. Două la număr, aceste chei vor deveni emblema episcopului Romei și simbolul autorității sale spirituale. Dar bazilica în care a fost adusă din catacombe, corpul apostolului se afla pe locul vechiului templu de la poalele Colinei, din afara orașului, Ianiculum, în paranteză, azi Gianicolo, închid paranteza, închinat cultului lui Ianus, zeul roman dintre cei mai importanți, în paranteză, asimilat cu zeul soarelui Apolo, închid paranteza, deținătorul cheilor cerului. Vezi, notă 4. Citesc notă 4. Ghilimele Probabil că, datorită transferării către sfântul Petru a cheilor zeului, s-a ajuns să se creadă că Petru își are mormântul pe colina sacră a lui Ianus, în templul lui Apollo, închid ghilimele. cum se menționa pe la mijlocul secolului III, în Liber Pontificalis. Ovidiu Drimba Cu alte cuvinte, în sanctuarul lui Ianus, ca zeu al soarelui. Identificarea zeului cu apostolul probabil că s-a petrecut între mijlocul secolului III și începutul secolului IV. Este un exemplu de transfer frecvent de funcții de la zei sau eroi necreștini la sfinți creștini, închid ghilimele, în paranteză C, mare punct, Barnes, închid paranteza, încheiat notă 4. Figură, pagina 21. Reprezintă o poză. Vechea Bazilică Sfântul Petru din Roma, în paranteză construită între 323-326 cu adaosuri din secolele următoare, închid paranteza. În forma sa actuală, Bazilica datează de la începutul secolului XVI, în paranteză reconstituire, închid paranteza, încheiat figură.